ګور یو فاعل دا غي د پارسی او تاسو مخ کې فعل کارته او فاعل کارکون کیږي مهر کار چکیږي نو څوک کارکون کی کال کلا دا ذکر نه چې دا فعل ني د د فاعل حضفشی حضف ختم شي. د اغی پزه یو بل شی قائم مقام د فاعل راشی د د دوی د فاعل د ابن مالک سیب استلاح ابن مالک سیب نحوی ده د اغی استلاح دادا چی اغی دیتا سوی نایب فا... نایب عن الفاعل و. او نحیان <تصفح> ایم دا, دا لفظ غونکړې ان نائب علی الفاعل سوقر تمفعول ما لم یسم مفاعله مفعول ما لم یسم فاعله دا فاعل کله کله حذف کیږي او د غریب په ځای او بل شی ته راځي د دې قائم مقام دې تیا مفعول ما لم يسمى فاعله و یا ورتنایب فاعله او دې فعل تبع چکه لدا فعل فاعل نه دغه فعل ته فعل معلوم و یا فعل معروف او د کم فعل چې فاعل حذف شي او بل شی دغه قائم مقام شي دغه فعل دسوې فعل مجهول ولکې مجهول معنی فاعل معلوم نه او فاعل اولی حضف کی گنو بحث دا نحوه نده دا دا بلاغت خبری دي چه فاعل بکلا حضف کے اولی بی حضف کې نحوه کی صرف نحیان داوی جی دا فاعل حضف شی نبیہ بس چلکی اولی حضف شو فاعل اغدا زانتا بلاغت مؤلف دا غیره بعض ذکر کړی دې چې لا فایل اوله حذف کېږي اذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا او مبهما او جاهلا کلا چې تا حذف کو حذف کو پیځرایږي ختم وګوره لرے وګوره في الكلام بكلام کې فاعلا فاعل مختصرا اے پدا سے حال کے چیت اختصار کو ان کے تو یہ مختصر خبر کو نفعل لہذف تک قران کے راضی واذا حییتم بتحیۃ فحیوا صحیح شو واذا حییتم لتحيه فحيوا باحسن ا لمنبر ولترسبور ندي فارغ شوي دې سقاي ټوک بیا بیا وځي پیرد ختم شي چبا مزر رازيد واره دودي کډري ټول ورازې پیر ختم بیا څه کلا کلا د اختصار د پاره فائل کی حذف کی تو کلام ک اختصار کو صحیح شو او مبہمن یادید پاره دے فاعل حذف کو چته ابهام راواله جی ابهام څه مطلب شو ابهام مطلب دار یو خبر په بل باندې پټول لکه مثلا استایو مارګره د وګلا یو کنه نتوس وره دا ووز د غلاو دنو موخ له مخلوق ورته سزا ورکي نتوس و سوره قل متاعو څه زما دی جیب کې سامان پروتو یا می دیزه کې बटوکه څه پیسېږي اگر ان پټې شوې دا څنګه وې چې د پټې کې د پټې نوم ناخ له پټون کې پټې کړه شې بس فاعل ځکه نه ذکر کړي چې توې چرتا سوق نقصان ورونه زه پرې چې بدای باندې دا پټ پرده دې په او اچول دې توې ابهام او جاهل نه اتا تطا پټ نشته هه ته زار را پورته یو توې موبایل رانه چا پټکو پت کوز دا سره شی ویلګنه نه ما نه موبایل پټ کړ یا پلاني سړی پټ کړ بلکې تب اسنګ موبایل رانه رخصو دے ها تب اسنګ پوهه سورق الجوال ما موبایل څه شو رخصو پټ شو را ورا دې نو استلاګه سره تب موثر بیا وځي د کتيب سر ځای به زر را ولا فيلمه وختي ګنټو شوشم ولا ویږي لکه تاسو بار سره برابر ګنټي نه زیات کیږي تقریبا خدای دا سي مخلوقونه دیګه بیا پور پسې سره 800 حجی مختصرا او مبهما او جاهله په کلام کتاب فاعل حذف کو اختصار کې یا ابهام راول چې خبره معلومه مبهمه خبره کې یادار تطنشتن سبب فاعل ذکر صحیح شو مطلب داسې وو چې نو د فاعل حذف کو فاوجب التاخير للمفعول به فاوجب نو تو کا ګورا کلا چې تا فاعل حذف کو, کو. نوځبد سکے خام وخاب یو شیر اړي چې دی فاعل پځې باندې اغه ته اولهږي اوې نو دي ځکه ناظم سه بوئي دا کم شې چې د فاعل په ځای باندې لګې نو اغه تنه به فاعل وي لکه مثلا تاسو وې سرق زيدن المتاع زید سامان پټ کړ او ست د زید نوم نه اخلي نو څنګه به وې سوريق سامان پټ کړې شو ککسنم دیوان غستو کله چې تاسو سوريقه وې فعل معلوم نہ مجهول تبوتلو نقص بخامہادہ دے زید په زبان سی او شیر اوڑی چې د زید قائم مقام شي هغه تنائ به فاعل وئ نو اغنائ به فاعل چې روڑی نو داغه د پاره دوه شرطونه دی یو دا, دا چې د فعل نبرست برستی واجب دی نو زوری کنه برست روڑی نو دی وای ف اوجب التاخیر واجب در رستوال للمفعول به د مفول مفعول به مفعول به څه شهدايب فاعل تا نای د فاعل نه تکم شهر اولی نو دویم بروستي دويم داد او دارانگی واجب کر رفع لک سنگ اغ فاعل <سؤال> بان رفع ضمه و به ادازب د تیم نائب پایل به رفع شی ناب عنه ک چرته د شو د دی فاعلنا فانتبهنه و دیته سو چو فکر او ک بیس شلگا په بیا کوم کوم شېد چې غناي به فایل واقعي غناغه تا گر. تاسو ته ضرورت نشته پهول به مزدر ذرف چار مجرور په غي تاسو نه پويږي ګورا ګورا تاسو چې کله فایل حذف شنو معنا به کول کوي دير په قران کې راځي و انا عقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و اذا حيیتم معنا صدا کلاجی بتا سو باندې سو کلاجی بتا سو سلام وا چولشی نازل دی وی جفلانه در باندې سلام وا شفائل نه دځک داران کی فتو قب بلا مل احدهما دا قبول اچا کا الله کا حدیث کی فاعل ذکر نہ دے قران <تصف> کی سمرہ افعال راغلی مجهول پدے معنی ندی چگنی فاعل کلا کلا ورد ادب نبم سکے پینو باسه کلا فاعل اللہ نے تبدا نہ وجدی فاعل بے مفول مالا میوسم مفائل ما ہو بہر حال چر تچے بکلام د عربی کی فیلی دا غینا رستو فائلی خوکل اکل دا فائل لری کی گی دا غی پزے بل شے ادری گی اغی تنائی بے او پاغی کے دا دے چلک اسنگا فائل بانی رفع رازی نو دا سے پتنائی بے فائل بم رفع رازی اگه سنگا فائل فعل نروس توی دا سنای بے فائل مم دا فعل نروس توی فا اول الفعلی ضمومن وکسر ما قبیل آخری المضی حتما اوز در تا دے دا فعل معروف چکموکا نا تا مجهول کو نو اوس با دا فعل حرکات بدلی گی خواه مخواه اگه سر بسنگا چل گئی لیکن اوز مصدر انتاسو قتلا قرآن کی قتلا رازی که نا قوان قتلا نو قتلا دا قتل کو نو قتلا معروف فعل ده معلوم ده فائل معلوم ده سعیشو او چه ددینا ویچی رازده دا, دا فعل نا فعلی مجهول جوڑو لگتوست بی قتلا زیدون زید قتلو کو مقاتل معلوم شک معلوم نشه اوس کته قوت لذید زید او وجل شو چا وجلو فاعل معلوم نه ده نو او اوس چې دا فعل د کلمه مجهول کې معنا فاعل حذف کې نو فعل بمجهول شي ګره چې مجهول کې سبق کې اصل کې و قتل ده و فاول الفعل ذا اول د دې فعل چې کوم ده تؤكا اوتمان ايته دوما وركا نقتلنا مسوجل شق او القش هيشو هيشو وكسر مع قبيله اخر المضيه او كسر باوركي اخرين حرف نمق <تصفيق> تي كم حرف قبيله اخر المضيزه هي قبيل معنا لغون تمق تي د اخرنا دو لغون تمق تي د اخرنا سي وخيري حرف نمق تي كم نقوطی لکی خیری حرف نمکی حرف کم دے تا نویدی تبسو ورگی کسرا نقوطی حوتیما لازیما مانا دا لازیم صحیح او دا حوتیما کدہ ہوئی ہے اے لازیما مدی او حوتیما فیل مجھولم شو, شو؟ حتیما دینامو ویلې مې وحول جوړونو ستې جوړشل شو... شو... حوته ما <much> پوښي غنا نو دا حکومند او مثالم دی دا د ماضي خبره ده تاسو به وسوي چې پهلې ماضي څه توي مضارع څه امر پهلې ماضي د دې د پارزان ته څه شي دي او ځان دی وزنونه دي خپل صيغي دي په صرفو کې غي دي تاسو اسنحو کې لا جاي ناقیق پل وزنو د دی باقی معلومی گی جدا دا مازی سی او معلومی گی جدا دا مزاری سی غد، بحر حال فیل مازی کې بدا کارو که، اول تا با دامه او د اخیری نمخ که حرف چی دیگه با کسره ورکی بس، دع، چرتن چیتن <تزوجن> لکاو <لا> زهابت <تزوجن> نو سبب زهيبا در اباده دريبا وجداده اوچيدا اقلاده او كيله نسواراده نو سرا الله بيغمبري نصرت بالرعب اه تو وي غو حسد ذي حسيدا سمعا سمعا حشرا وإذا حشرنا سكانوا لهم أعداء أو أليوكي معناس هذا كريشي كريشي ده سيشهده ومندشي هذا مجهول معناقاني دي خام وما قبيل آخر المضارعي وس د مضارع سره وسه چلکه مضارع فعل دا سپې ځندره اے وای اغه مخ کی لغونت مخه دا اخیری حرف د مضارع نه دی یعنی مضارع فعل دا اخیری حرف نه دا غینه مخکه چکم حرف ته ايسره بسکه یجب یجب فتحه بلا منازعی دا غی واجب د بغیر د جاګارینا ما توقره يضرب څنګه یاو ضرب نو د دې اول خو مضموم شو یو او اخر د څوار اخیری څه ده بعد د بانو لغونت مخ کیږي قبایل اخر راده طیراته په تحور کینو یوض رب قاتلا یقتل نو څه به شي یکتلو نصورا یانصرو ده کسورا مازی ده و یانصرو مداری ده نصبت جلشی نصویرا یونصرو سایشنو امارا یعمرو ده نصبت جلشی اومیرا یعمرو ومدو مرون سے شئے دے مجھول لے پوئی گئی وما قبیل آخر المضارعی يجب فتحه بلا منازعی وظاہرا ومضمرا ایضا تبت کا اکرمت ہند و ہندو بفاعل اسم ظاهر رازی سرازی؟ ما تو گورا اسم زایر مطلب داده دا چه سرگن اسمی تچانومی و مضمارن ایدان ثبت او زمیر امرازی زمیر دیتا ویلکی که جرچانوم نی اسم زایر دی خو زمیر دائی لکه من بختو که وایو ده اغا زوتا دا اوس مخبل ظاهر نبوانه غستو خو ځان د اصل ک معنا څه د پټواله نو په دې کې اوس اصل معنا پټه دا او صرف د اله په معنی مګ تعبیر کو د دي شينه شو نو و ایدا کم فیل چه مجھولی نو داغید پارنائی بفاعلی نو دانائی بفاعلی وکل زاہری لکا اکرمت هندو ایزت اکڑے شده هند هند نوند یو زنانا دے نو ایزت اکڑے شده هندے نو گورا دا هند اسم ظاہر ندے دکانا نای بفاعل دا اکرمتنا بارا اکرمت فلما زیدہ اصال کیو اکراما اصال کیسو نو اول مضمور کا اوما قول لاخر دا مصور کا نو اک ریمع او شای گنا دا نای بفاعل شو خجی, خجی, خجی او کلا دے وی و مدمرن ایدن سبت کلا بزمیر امراضی دانائے بے فائل لکا مثال بے سنگئی و ہندو دورے او ہندہ او سدل تاو گو رہ و دے ہندو دو دورے, دورے دے بات کے کی دیزے کیو سنائے بے فائل کم دے کتوے ہندو دینو نا قول انه هند هند زکنه د وختي سووي فا اوجب التاخير للمفعول به چه کلم نائب فاعل راضی اغه بسي دغه څه وای کله چې نائب فاعل یا بده فعل او دغه مخدد بیا هند مخدد د دربه توربسي د فعل کپوي به نشوي نائب فاعل بده فعل نه روستوي د مخ کې رښتونه بي جننه مخ کې هغه هرخه او کلمې ته ویل کېږي چې مخ کې ویل کېږي او چې تدا هند د دربط وین او مخ کې کم ده هند د مخ کې او دربط رښتونه نو دا غونای به وایل ځګنځي کېږي چې څه ده ته هند ته مخ کې ده او دربط رښتونه فعل الان کې مونږ اوجب التاخيره غونای به پایل به رښتوی حدیث ته مګ د دیو جنان سه کیږي خا چه نه سه نو د دوی بعد خو فعل مجهول نه ایب فعل سه شو په تبو دنه پر دې کې پټ ضمیر پروت هغه موږ په معنا کې وایو وایو معنا تغوړه هندو دا هندا چیرته دوره بعد اوه له شودا هند اوه له شو مغداکه د نن د ربط کې هيئه تسوای په دی ظلمت کې دن نن ضمير ده چېغه موږ په تعبیر کې رو باسو چغه توي هيئه خبربان په کې کنه پويږي نو هيئه ضمير ده هي څه ده او اگر نائب ده خود ضمير اسم ظاهر نه ده دا ضمایر کله سرګندوي کله پټوي لکه به کې دو میر زرګند لهو کې سرګند ماهو کې سرګند او درې بد کې د نهې پټه څکمه دې پوهه به تناس لګ بیا به تاسو ان شاء الله پوهه اې سم کله ظاهر وی کرے دو وی ظاهر تا تو دې اندلګ تاسو په عبد الله کتاب ا قلم دا اسم ظاهر دی او بل اسم ضمير دی چې توس قلم د څه اے توس ما قلم را کا خو اسم ظاهر وې او ګټ څه وې دا را کا نو دا داس وې ضمير دی زایشو زوسوام حکیم سبطا لسروپای ورک او اسمه ظاهر میں ذکر کو د د لسروپای ورک بیا نو ددتا په عربی کې بیا د دتا زمایر اوز ماوی هندون درېبت هند چې د او غل شو اغا مراد د پاړه پاړبای کې سې دی هيا نو دیګه درېبت فیلد او کم فای لمجهول له او نائب فای الغاری فلمجهول نائب فای او نائب فای لسده دن زمیر د پکې چغه وصل او الله